Розділ 15. Клітки з деймонами Ліра не вміла довго сумувати. Вона була життєрадісною і діяльною дівчинкою. До того ж не мала багатої уяви. Дитина з багатою уявою ніколи не подумала б, що це можлива річ – вирушити в таку далечінь і врятувати свого друга Роджера. А якщо б і подумала, то одразу б знайшла безліч причин, через які усе це було неможливо. Якщо ти завзятий брехун або брехуха, то це ще не означає, що в тебе багата уява. Добрі брехуни часто густо взагалі не мають уяви. Саме це і дозволяє їм наївно вірити в свої вигадки. Отож тепер, опинившись в руках комітету офірних волонтерів, Ліра недовго мучила себе думками про гептян. Вони були добрі вояки, і хоча пантелеймон і казав, що бачив, як у Джона Фа влучили, та може він помилився. А якщо й не помилився, то, може, Джона Фа поранили не надто серйозно. Навже ж, їй не пощастило, її викрали самоїди. Але єгиптяни незабаром визволять її, а якщо їм це не вдасться, то Йорика Бирнісона – точно ніщо не зупинить, і тоді вони разом полетять на повітряній кулі ліс Корзбі і врятують лорда Азріеля. В її думках усе було дуже просто. Тож уранці, прокинувшись, вона знову була цікава до всього і готова дати раду всім викликам, що їх приготував для неї новий день. Їй дуже хотілося побачити Роджера. А головне – побачити його до того, як він побачить її. Довго чекати не довелось. Медичні сестри будили дітей о пів на восьму. Ті вмивалися і вдягалися, а тоді йшли до їдальні снідати. Там був Роджер! Він сидів разом із п'ятьома хлопчиками за столом біля самих дверей. Черга до віконця проходила якраз неподалік нього, і Ліра навмисно впустила хусточку і нахилилася біля його стільця, а Пантелеймон тим часом устиг щось прошепотіти сальцелії Деймону Роджера. Вона була в подобі синички і так радісно затріпотіла крильцями, що Пантелеймон перетворився на кота, стремив на неї і притис до підлоги. На щастя, бійки й сутички між дейманами дітей були звичайною річчю, тож ніхто не звернув на це уваги. Однак сам Роджер поблід мукрейда ліра. Ніколи не бачила Такого блідого обличчя Хлопчик Наштовхнувся на її Зверхній байдужий погляд І щоки йому Знову почервоніли Він весь аж засвітився Від радості і надії І лише Пантелеймон Який рішуче струснув Сальцилію Не дав йому кинутися Зі щасливим вигуком В обійми Ліра відвела призерливий погляд і звернулася до нових подружок, залишивши всі пояснення пантелеймону. Четверо дівчаток узяли таці з кукурудзяними пластівцями і тостами і сіли разом за одним столиком. Така собі закрита компанія, що не приймала до себе нікого, а пліткувала про всіх. Неможливо... Тривалий час утримувати великий гурт дітей в одному місці, не даючи їм ніяких занять. Тож болвангар був схожий на школу. Такий самий розклад уроків, включно із гімнастикою і ремеслом. Дівчаток і хлопчиків тримали окремо, і зустрічались вони хіба що на перервах і в їдальні. Тож нагода поговорити з Роджером випала пізніше, після уроку шиття. Але це мало відбутися природно, і в цьому й полягала вся складність. Діти були приблизно одного віку. Того віку, коли хлопчики спілкуються лише з хлопчиками, а дівчатка – лише з дівчатками, і демонстративно намагаються уникати контактів із протилежною статтю. Нагода – Трапилася знов таки в їдальні, куди діти прийшли щось попити та з'їсти булочку. Ліра відправила пантелеймона у подобі мухи, аби той переговорив із сальцилією, а сама сиділа з дівчатками. Важко підтримувати бесіду, коли увага твого Деймона прикута до когось іншого, тож Ліра похмуро пила на стій, вдаючи, що вона засмучена». Думки її були там, де шепотілися демони, та раптом прозвучало ім'я. Його вимовила білява дівчинка, і це ім'я примусило її здригнутись. Це було ім'я Тоні Макаріоса. Щойно Ліра спрямувала всю свою увагу на розповідь дівчинки, Пантелеймон урвав тиху розмову з Деймоном Роджера, і тепер вони обидва слухали розповідь Білявки. «Ні, я знаю, чому вони його забрали», – мовила вона, і дівчатка схилили до неї голови, – «бо в нього Деймон не змінювався. Вони гадали, що він старший, ніж був на вигляд, і що він уже виріс». Та його Деймон і справді дуже рідко змінювався, бо Тоні мало думав. Я бачила, як змінювався його Деймон. Він звав його Стрибкою. Чому їх так цікавлять Деймони? – спитала Ліра. Ніхто не знає, – відповіла Білявка. Я знаю, – втрутився хлопчик, що дослухався до розмови. Вони вбивають твого Деймона і дивляться, чи ти помреш. Та навіщо перевіряти це знову і знову на різних дітях, запитав хтось. Перевірили б один раз, та й побачили. Я знаю, що вони роблять, сказала Білявка. Вся увага дітей тепер була прикута до неї. Та оскільки вони не хотіли, аби персонал дізнався, про що вони розмовляють, усі прибрали безтурботно-байдужого вигляду, хоча слухали з надзвичайною цікавістю. «Звідки – Звідки? – спитав хтось. – Бо я була поруч, коли по нього прийшли. Ми сиділи разом у коморі, де білизна лежить. Дівчинка зашарілася. Якщо вона чекала, що її візьмуть на кпини і стануть дражнити, то вона помилилася. Усі сиділи тихо, ніхто навіть не усміхнувся. Білявка розповідала. Ми заховалися там, а потім прийшла сестра та із ласкавим голосом. І вона сказала, «Виходь, Тоні, я знаю, що ти тут. Виходь, ми не зробимо тобі нічого лихого». А він їй, «Навіщо? Що ви хочете робити?» А вона й каже, «Ми покладемо тебе спати і зробимо маленьку операцію, а тоді ти прокинешся живий і здоровий». Але Тоні їй не повірив. Він сказав, «Дірки! – втрутився хлопчик. – Вони роблять дірки в головах, так само як тартари, кажу вам. Замовкни! – Що ще? – сказала сестра, – урвали його інші. З десяток дітей вже зібрався довкола столика, їхні демони слухали так само жадібно і уважно. Вілява дівчинка вела далі. Тоні хотів знати, що вони зроблять зі стрибкою, розумієте? А сестра й каже, вона трохи поспить, так само, як і ти. А Тоні, ви хочете її вбити, правда? Я знаю, всі ми знаємо, що тут робиться. А сестра йому... «Ні, ну що ти, звісно, ні, це просто невеличка операція, от не маленьке розрізання, навіть боляче не буде, але тебе про всяк випадок присплять, щоб було надійніше». В їдальні запала тиша. Сестра, яка спостерігала за ними, кудись відійшла. Віконце на кухню було зачинене, тож ніхто не міг цього почути. «Яке розрізання?» – тихим і зляканим голосом спитав хлопчик. Вона сказала, що саме розрізають. Вона лише сказала, це для того, щоб ти подорослішав і додала, що всім таке роблять. Ось чому в дорослих демони не змінюються, на відміну від нас». Тож вони мають зробити це розрізання, щоб Деймон був завжди в одній подобі, і саме так і стають дорослими. Але невже це означає? І що? Всім дорослим таке роблять? Ай, як же? Враз усі голоси замовкли, наче хтось їх обрізав, і всі очі обернулися до дверей. Там стояла сестра Клара, ввічлива, холодна і діловита, а поруч чоловік у білому халаті, якого Ліра досі не бачила. «Бриджет Макгін!» – оголосив він. «Білявка!» Затремтіла і підвелася. Її деймон у подобі білки пригорнувся до її грудей. «Це я, сер, позвалась вона ледь чутним голосом. «Допивай і підеш із сестрою Кларою», – мовив чоловік. «Всі інші розходяться по своїх класах». «Діти...» Слухняно поскладали склянки на візок, і мовчки вийшли з їдальні. Ніхто, крім ліри, не дивився на Бриджет Могін. Обличчя дівчинки скривилося від страху. Далі ранок минув за спортивними іграми. На станції був невеличкий спортзал, бо на вулиці займатися холодно, і діти по черзі групами грали в ньому під наглядом сестри. Вони ділилися на команди і кидали м'яч. Ліра ніколи не грала в такі ігри і спершу розгубилася, не знала, що робити. Проте вона була швидка і фізично розвинена, та ще й природжений лідер, тож незабаром гра захопила її. Крики дітей, вереск і лящання деймонів наповнили спортивний зал і розігнали жахливі думки. Власне, так і було задумано. За обідом, коли діти знову стали в чергу до віконечка, Ліра почула радісне цвірінчання Пантелеймона і, озирнувшись, побачила позаду білі косту. «Роджер!» Сказав мені, що ти тут, шепнув хлопчик. Сюди йде твій брат і Джон Фа, і вся армія гептян, стихо мовила Ліра. Вони заберуть тебе звідси. Білі ледь не закричав від радості, але вчасно стримався і закашляв. Називай мене Лізі, додала вона, не Лірою, і розкажи усе, що знаєш. Вони сіли за один столик. Роджер сів поруч. В обід це було легше зробити. Діти ходили туди-сюди між столиками і юрмились біля віконечка. Під стук із столових приборів Біллі і Роджер розповіли Лірі все. Біллі чув від сестри, що дітей після операції зазвичай відправляють кудись південніше. Це й пояснювало, чому Тоні Макаріос Блукав сам один по селах. Але Рочер розповів їй дещо цікавіше. «Я знайшов схованку», – мовив він. «Яку? Де?» «Бачиш картину?» Він мав на увазі велику фотограму із тропічним пляжем. «Поглянь на верхній правий куток». Бачиш квадрат на стелі? Стеля складалася з великих прямокутних панелей, обрамлених смужками заліза, і куток однієї панелі трохи відходив. Я побачив це, вів далі Роджер, і подумав, що інші такі ж самі, тож вирішив перевірити. Справді вони не закріплені, тобто їх можна підняти. Ми з одним хлопчиком спробували зробити це у нашій спальні, а потім його забрали. Там порожньо, за тими панелями. Туди можна повсти. Повсти? Далеко? Не знаю. Ми спробували трохи, подумали, що можна там заховатися, але ж нас все одно знайдуть. Лірі... Ця схованка здалася радше не схованкою, а потаємним ходом. Це була найкраща новина, яку вона почула, відколи її сюди привезли. Вони не встигли обговорити це докладніше, бо лікар постукав ложкою по столу і сказав, «Діти, послухайте мене, послухайте уважно. Час від часу. В нас будуть пожежні навчання. Дуже важливо, щоб усі встигли вдягнутися і без паніки вийшли на двір. Отже, сьогодні в день у нас буде перше пожежне навчання. Пролунає дзвінок, ви маєте кинути всі свої заняття і робити тільки те, що скажуть дорослі. Запам'ятайте, куди вас поведуть. «Саме на це місце ви маєте вийти, якщо раптом буде справжня пожежа». «Еге», – подумала Ліра, – «це ідея». Після обіду Ліру і інших чотирьох дівчат перевіряли на вміст пилу. Лікарі не казали, що саме вони роблять, але можна було здогадатися. Їх по черзі запрошували в лабораторію, і певна річ усіх це дуже лякало. «Яке безглуздя! Загинути, так і не помстившись!» – з жахом думала Ліра. Проте, схоже було, що операції їй поки не робитимуть. «Ми хочемо провести деякі вимірювання», – пояснив лікар. Чоловіки на вигляд були майже однакові. Такі ж самі білі халати, такі ж самі нотатники і олівці. Жінки також були дуже схожі одна на одну. Однакові костюми та дивна, ввічливо-байдужа поведінка. І справді робили їх усіх сестрами. «Мене вже вчора вже міряли», – сказала Ліра. Е, «Сьогодні зовсім інше вимірювання. Е, стань, он на ту залізну пластину. Так, е, так, тільки спочатку зніми капці. Деймона можеш тримати на руках, якщо хочеш. Дивися вперед. Так, уважно. Он на ту он зелену лампочку. Молодець. Щось спалахнуло». Лікар повернув її обличчя іншим боком, праворуч, тоді ліворуч, і щоразу щось класило та спалахувало. Чудово. Тепер підійди он до того апарата і поклади руку в трубу. Боляче не буде, обіцяю. Розкрий пальці. Ось так. «Що ви міряєте?» – поцікавилася Ліра. «Пил?» «Хто тобі сказав про пил?» «Одна дівчинка. Я не знаю, як її звати. Вона сказала, що на всіх нас падає пил. Але на мені пилу немає. Я вчора милася в душі». «Ні, це зовсім інший пил. Ти не можеш його побачити. Це особливий пил. Стисни пальців кулак». «Правильно. Добре. А тепер, якщо помацаєш, то знайдеш там е, таку ручку, як дверна. Знайшла? Візьмися за неї. Так, розумниця. А другу руку поклади сюди, на цю мідну кулю. Раз. Чудово. Зараз трошки щепатиме. Нічого страшного». Це просто слабкий анбаричний струм. Пантелеймон у подобі дикого кота, сторожкий і напружений, з недовірливим блиском в очах ходив круг апарата і терся об ногу ліри. Дівчинка переконалася, що операція їй наразі не загрожує і що роль Лізі Брукс дає певний захист, тож вирішила спитати навпростець. «Навіщо ви відрізаєте деймонів?» «Що? Хто тобі таке сказав?» «Ця дівчинка, я не знаю, як її звати, вона сказала, що ви відрізаєте деймонів». «Дурниці!» Однак він розхвилювався. Це відчувалось. Ліра... Вела далі, бо ви забираєте дітей, і вони більше не вертаються. Дехто гадає, що ви їх просто вбиваєте, інші кажуть і ще щось. А ця дівчинка розповіла мені, що ви відрізаєте. Це неправда. «Дітей треба перевозити в інше місце, тому ми їх і забираємо. Вони дорослішають. Твоя подруга даремно хвилюється. Нічого такого нема. І не думай про це. Хто твоя подруга?» «Я приїхала тільки вчора. Я не знаю, як усіх звуть». «Який у неї вигляд?» «Забула. Здається...» В неї коричневе волосся, світло коричневе, мабуть. Я не пам'ятаю. Лікар підійшов до сестри і щось тихо сказав їй. Поки вони радилися, Ліра спостерігала за їхніми Деймонами. Деймон сестри був птахом, чепурним, так само байдужим, як і собака сестри Клари, а в лікаря Деймон був Метеликом, важким, великим. Обоє не зворухнулись. Вони не спали, бо очі пташки виблискували, а вусики метелика ліниво погойдувались, однак не виказували ані найменших ознак цікавості на превелике здивування ліри. Схоже, їх нічого не турбувало і не тривожило. Невдовзі лікар повернувся, і огляд тривав далі. Зважували окремо спочатку її, а потім Пантелеймона, дивились на неї крізь спеціальний екран, міряли пульс, клали під сопло, яке сичало, і обвівало її свіжим повітрям. Раптом гучно задзеленчав дзвоник. Він дзвонив, не вгаваючи. Пожежна тривога зітхнув лікар. Добре, лізі, іди за сестрою Бетті. Але весь її верхній одяг внизу в спальні вона не може йти на двір в такому вигляді мабуть, треба нам піти спершу туди. Як гадаєте? Лікаря роздратувало, що його роботу перервали так несподівано, і він зі злістю клацнув пальцями. Це ж для цього все й задумано, буркнув він, як прикро. Коли я вчора приїхала, послужливо втрутилась Ліра, сестра Клара поклала мій одяг у шафу в першій кімнаті, де вона мене оглядала. Це поруч, я можу вдягнути його. Чудово, вигукнула сестра. Ходімо швидше, приховуючи радість. Ліра побігла в кімнату, дістала свій анорак, гетри чоботи і швидко вдягла все на себе, а сестра тим часом вбиралася у вугільний шовк. Вони поквапилися на двір. На Майдані перед головною групою будівель юрмилася сотня дітей і дорослих, радісних, роздратованих або просто збитих з пантелику. «Бачите, – казав хтось із дорослих, – це варто було перевірити. Тепер зрозуміло, який безлад був би, якби сталася справжня пожежа. Хтось свистів у свисток і розмахував руками, але на нього не звертали уваги. Раптом Ліра побачила Роджера. Той тримав за руку біллі косту. І за мить вони втрьох стояли серед юрби дітлахів. «Ходімо на розвідку. Ніхто не помітить», – сказала Ліра. Вони сто років усіх рахуватимуть, а ми скажемо, що пішли за кимось і загубились. Дочекавшись моменту, коли більшість дорослих дивилася в інший бік, Ліра зачерпнула жменю снігу, зліпила снігову кулю і кинула в юрбу. Замить усі діти робили те ж саме, і повітря сповнилося сніговими кулями. Сміхи і крики дітлашні – Заглушили вигуки дорослих, які намагалися їх угамувати, а трійця дітей завернула за ріг будинку і зникла. Сніг був глибокий, швидко йти вони не могли, але цього й не вимагалось, ніхто не гнався за ними. Ліра та хлопці перелізли через круглий дах одного з тунелів і побачили дивний місячний пейзаж. Білі горбки западені під чорним небом, освітлені відблисками ліхтарів із Майдану. Що ми шукаємо? спитав Біллі. Не знаю. Просто дивимось. Ліра йшла до невисокого квадратного будинку, що стояв окремо від інших. На його розі тьмяно горів анбаричний ліхтар. Гомін з Майдану не змовкав але звучав віддаленіше. Очевидно, діти вперше за багато днів відчули себе на волі, і Ліра сподівалася, що вони користатимуться цією волею якомога довше. Вона обійшла довкола будинку, шукаючи вікно. Дах був приблизно футів на сім від землі, і на відміну від інших будинків тунель не з'єднував його з основною будівлею станції. Вікна вона так і не знайшла, проте знайшла двері. Над ними, червоними літерами, було написано «Вхід суворо заборонено». Ліра простягнула руку, щоб відчинити їх, та Роджер зненацька вигукнув «Дивися, птах або у цьому або». Чувся сумнів, адже істота, що спускалася з темного неба, була не птахом. Це був знайомець Ліри. Деймон-відьми. Гусак залопотів великими крилами і приземлився, здійнявши сніговий вихор. «Вітаю, Ліро», – мовив він, – я стежив за тобою, хоч ти мене й не бачила, чекав, поки ти зможеш вийти на двір. Що відбувається?» Дівчинка швидко розповіла. «Де гептяни?» – спитала вона. «Що з Джоном Фа? Вони відбили напад самоїдів». «Гептяни живі, принаймні більшість. Джона Фа поранено, але, на щастя, не сильно». Твої викрадачі, мисливці й розбійники, які часто нападають на мандрівників, малими зрайками легше пересуватись, ніж великими валками. Гептяни недалеко один день шляху звідси. Обидва хлопчики налякано дивились на Деймана гусака і на те, як Ліра спокійно з ним розмовляла. Вони ніколи не бачили, щоб Деймон був окремо від людини і майже нічого не знали про відьом. Ліра сказала їм, хлопці, станьте на варту, добре? Ти, Білий, йди туди, а ти, Роджере, дивися в бік Майдану, у нас мало часу. Хлопчики побігли, а Ліра знову обернулась до дверей. Навіщо тобі туди, спитав Деймон гусак. Бо вони там щось роблять. Вони відтинають, вона притишила голос, відтинають дітям демонів і, можливо, роблять це саме тут. Принаймні щось тут є. І я хочу подивитись, але двері замкнені. Я можу відімкнути, сказав Гусак, раз-ще двічі змахнув крилами. Підкинувши сніг до дверей, і Ліра почула, як щось у замку клацнуло. Заходь обережно, мовив Деймон. Ліра потягнула двері на себе, трохи відхилила їх і прослизнула всередину. Деймон гусак ішов за нею. Пантелеймон стривожився і злякався, але не хотів, щоб Деймон відьми бачив його страх, тож підлетів до грудей Ліри і заховався в хутрі. Щойно очі звикли до світла, ліра зрозуміла, чому він заховався. На полицях, уздовж стін, рядами стояли скляні контейнери, а в них сиділи демони розділених дітей: коти, птахи, пацюки та інші звірі, усі розгублені та перелякані, примарні та бліді. «Наче дим!» Вигук люті вирвався в деймона відьми, а Ліра притиснула до себе пантелеймона і шепнула «Не дивись, не дивись!» «Це діти тих деймонів!» Гусак здригався від гніву. Ліра Розповіла про моторошну зустріч із Тоніма Каріусом і озирнулась на нещасних в'язнів, які попритискали бліді мордочки до скла. Вона чула їхні кволі крики, сповнені болю й муки. У мерехтливому світлі слабкої анбаричної лампочки можна було прочитати імена, написані на картці біля кожного контейнера. І так, там був порожній контейнер із написом Тоні Макаріос. Ще 4 чи 5 контейнерів із написами стояли порожні. Я хочу випустити цих бідолах, палко мовила Ліра. Розб'ю клітки та звільню їх. Вона розвернулась шукаючи підходящі знаряддя, але на похваті нічого не було. «Зачекай», – сказав Деймон Гусак. «Він був Деймоном відьми, набагато старшим за неї і сильнішим. Вона мала його слухатись». «Хай ці люди думають, що хтось забув замкнути двері і зачинити клітки», – пояснив Гусак. «Якщо вони побачать розбите скло і сліди твоїх чобід», як гадаєш, чи довго тобі вдасться їх дурити? А ти маєш триматися, поки не прийдуть гептяни. Зробімо так. Візьми жменю снігу і за моєю командою здувай потроху на кожен контейнер. Ліра вибігла на двір. Роджер і Білі стояли на варті. А з Майдану і досі дала на всміх і вереск. Минуло не більше двох хвилин. Дівчинка обома руками зачерпнула велику жменю легкого, розсипчастого снігу і повернулася назад. Коли вона здувала сніг на контейнери, гусак клацав язиком і засуви на дверцятах відчинялись. Відчинивши всі клітки, вона підняла переднє скло першого контейнера і бліда подоба горобця вискочила з нього. Але тут же впала на підлогу, бо розучилась літати. Гусак нахилився, ніжно підняв дзьобом деймона, і горобець перетворився на мишеня, боязке й розгублене. Пантелеймон скочив униз, щоб його заспокоїти. Ліра заходилася відчиняти контейнери, і за хвилину всі деймони були на волі. Деякі намагалися щось сказати, юрмилися круг її ніг і хотіли посмикати за гетри, але це було заборонено. Дівчинка розуміла, чому вони до неї тягнуться сердешні, вони скучили за теплом людського тіла, так само, як пантелеймону, їм хотілося притулитися до людського серця. Поквапся. Мовив гусак, ліро, ти маєш бігти назад до дітей. Будь сміливою, дівчинко, гептяни близько, вони йдуть. Я маю допомогти цим нещасним деймонам знайти своїх. Він підійшов до неї ближче і тихо додав, але вони вже ніколи не стануть одним цілим. Вони розділені назавжди. Такого лиходійства я ще не бачив. Не турбуйся про сліди, я замету їх. Швидше. Скажіть, будь ласка, поки ви тут, відьми. Вони ж літають, правда? Тоді вночі вони летіли, мені не приснилось. Летіли, дитино, чому ти запитуєш? «Відьми зможуть тягнути повітряну кулю!» «Безумовно, але...» «А Серафіна Пеккала прилетить?» «Зараз не час пояснювати тобі політику відьомських племен. Багато різних сил тут задіяно, і Серафіна Пеккала має пильнувати інтереси свого клану. Але, можливо, те, що відбувається тут, є частиною загальної битви. Ліро, ти маєш поквапитись. Біжи, біжи. Вона побігла. І Роджер, який дивився великими очима, як бліді деймони вилазили з будинку, побрів до неї по глибокому снігу. Вони, вони, наче з підвалу Джордана. Ці деймони. Так. «Тихо! Не кажи, Біллі! Нікому поки що не кажи! Ходімо!» Позаду них гусак потужно махав крилами, засипаючи снігом їхні сліди, а поруч нього стоскними, жалібними криками юрмилися горопашні деймони. Замівши сліди, гусак став збирати їх у зграю. Він щось сказав, і один за одним всі деймони перетворилися на птахів, хоча видно було, що їм це нелегко. Не мов пташенята за матір'ю, вони бігли за гусаком по снігу, махали крилами і падали, і зрештою, пересиливши себе, таки знялися в повітря, бліді та примарні. На тлі чорного неба вони розтягнулись у нерівну лінію і стали повільно набирати висоту. Деякі були дуже кволі і погано трималися в повітрі, деякі зневірювалися і опускалися майже до землі, але великий сірий гусак кружляв поруч і злегка підштовхував їх, обережно спрямовував до зграї. І невдовзі всі вони... Зникли в безмежній темряві. Роджер смикнув Ліру за руку. Мерщій, вже всі майже вишикувались. Вони приєднались до Біллі, який махав із за рогу. Діти вже втомилися, або дорослим вдалося таки взяти ситуацію під контроль. Серед гамору й метушні перед головними дверима тягнулася довга нерівна черга. Ліра й двоє хлопчиків непомітно вийшли з-за рогу і змішалися з натовпом. Та перед цим Ліра сказала. Перекажіть усім дітям, хай готуються до втечі. Вони мають знати, де їхній верхній одяг, і бути готовими взяти його і побігти, як тільки буде сигнал. Але дорослим ні слова, зрозуміли? Біллі кивнув. «А який сигнал?» – уточнив Роджер. «Пожежний дзвінок. Коли прийде час, я його натисну». Вони чекали, поки їх порахують. Якби в комітеті офірних волонтерів працювали шкільні вчителі, вони б впоралися з цим завданням значно швидше. Не було фіксованих груп. Кожну дитину доводилося шукати в загальному великому списку. І в цьому списку прізвища дітей розміщувалися не в обетковому порядку. До того ж, ніхто з дорослих не знав, як давати раду з такою кількістю дітей. Тому й далі було багато метушній сум'яття, хоча ніхто вже не бігав. Ліра спостерігала і робила висновки. Щось у них не дуже клеїлося, якісь вони слабкі в цих речах. Нарікали на пожежне навчання, не знали, де треба зберігати верхній одяг, ніяк не могли вишикувати дітей в одну лінію. Ця слабкість була їй на руку. Вони вже майже завершили перевірку, але тут сталася ще одна подія: зліреного погляду найгірша з усіх можливих. Почувся новий звук. Усі задерли голови вгору і стали виглядати Дережабль. У тихому небі гуркотів газовий двигун. На щастя, Дережабль прибув з іншого боку, не з того, куди полетів сірий гусак із деймонами. Це був єдиний втішний момент. Щойно з'явилося повітряне судно, як юрбою дітей прокотився схвильований гомін. Надутий, лискучий, сріблястий корпус пролетів уздовж алеї з прожекторами, на носі та в гондолі горіли фари. Пілот скинув швидкість і став приземлятись. Ліра згадала, навіщо ця груба щогла? Місце для приземлення певна річ. Дорослі заводили дітей у будинок, ті озиралися назад, вказували пальцями. Наземна команда полізла по драбині на щоглу і приготувалася закріплювати троси. Двигуни ревіли, здіймаючи сніг із землі, а у вікнах гондоли вже можна було розгледіти обличчя. Ліра озирнулася. Сумнівів не було. Пантелеймон пригорнувся до неї, перетворився на дикого кота і люто зашипів. У вікно з цікавістю визирала прекрасна місіс Колтер, а на колінах у неї сидів золотий Тамарин.